U salatu u salamu ala Rasulina Muhammadu ala ahlihi wa ashabihi wa mën tebi ahum bi ihsan ila jomiddin. Shëkuet në ruar, fëllimë është, Allahona falenërojmë për të gjithë atë mire që në i ka dhenë dhe gjithë ashto zotin e madruar e lusim që lavdata dhe bekimet të ti tjenë bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familën, shokët dhe të gjithë ata që jenë dikë në këtër këtër e di në fundë të kësej botë e pas kësaj hyrjeje, më lejani që gjithashtu që përshëndes me përshëndetin e bukur të ngrahët islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jemi në transmitimin e drejt për drejt të emisunit tonë që ka thot feja dhe sikur që e keni të njuhur, jemi duke trejtuar një tem që pa dushim në shqetson të gjithve neve, në rëzikon të gjithve, neve,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 Nene, me sënë e kaluar, kemi tretuar një dukuri të shëmtuar negative që pak njerës flasin për të. Ma dje, kam një përshtypje se nga përhapja madhe dhe përshirja e madhe njerësve në këtë dukuri ka filluar që të bëtë normale. Fjale është për zilin dhe kemi sjaruar kuptimin e zilis në islam. Qka është që e, dikuj të ja kesh zili? Nga se dhe në këtë rast njerësve, për shambull, mund të jenë të zhyto në zili, po mos t janë të prekur nga zilia. Në kemi tretuar temën që ka thot feja për zilin, dhe në kuadrat të se kemi përmandur dhe kategorit e zilis, dhe kemi përmandur rezicet, dhe në fond i munduar që të përmandur në disa prej e, shkacheve, mënyrave, të se të melena loja leuala në ndihmojnë që të largohemi nga zilia dhe të jemi të mbrojtur prej saj. Edhe son të jemi në takim me një dukori tjetër të radhës, Që të gjithashtu i ngjan në masë të madhe dukurisë së parë. Në çfarë aspekti i ngjan? I ngjan në aspektin e mostrajtime të nervozisë dukurie negative. Është e shëmtuar fatkeqësisht shumë pak nga njerëzit shpatojnë nga, nga ajo dukuri negative janë të përfshirë masa të shumta të atë njerëzve, kategoritë e lloj-llojshme të kët dukuri, aq fatkeqësisht nga përfshirja e madhe njerëzit, edhe kësaj rande nuk e ndiejnë, fatkeqësisht nuk e ndiejnë dhimbjen e mode që shkaktohet përmes asaj dukurie negative. Nuk uh, nuk e analizojnë rrezikun e madh të kësaj dukurie momentin kër e në momentin kur ajo përhapet në mes të njerëzve. Andaj ne duhet ta trajtojmë këtë temë, duhet të flasim për të dhe duhet gjithashtu që të mundohemi që kjo dukuri të shndërrohet në raste të izoluara. E pse ju adat të flakët tërësisht që Zoti na ruajë nga e keqja e saj nga së nçiose përhapët padyshim se të gjithë ne do të jemi viktimat e saj a thuavall për cilën dukuri bëhet fjalë fjalësh për dukurinë e pergojimit pergojimit njerëz i sot fatkeqësisht nuk ka tubim nuk kanë dej nuk ka takim të njerëz që kuan dy njerëz tre njerëz dy gra, tri gra, sa më nënëci nëmri, ku takohen, me qëfa rrasët atakohen, me di nukë më nënëci dhe sa njëhen. Aja që, që i karakterizën këto takime, aja që i karakterizën këto komunikime të njerëzve, aja që i karakterizën këto të vime është përgojimi. Marja përgojt e tjetërit, të fodrit për të metet e dikujt, të fodrit dhe në çmuaret e tjetrës. Në fakt keshi është kjo subhanallahu rol ndodhet që të dinë dikonë që të shpëtash nga keqja për gojën. Te kjo dukuri negative e shtuar e që do ta trajtojmë son themelin Allahu xhallehu ole dhe kuptimin e saj. Nëse nganjëherë njerëz nuk e kuptojnë se ajo që bëjnë ata është për gojën. Po nuk është më rëndsi njerëz e trajtojnë si tillë apo jo, do që më rëndsi njerëzit a pajtohen e me nesë a është kë përgojm apo jo kë në komandancë rëndësi. e rëndësishme është se çka thot feja për ta si e përkuvizon feja jonë Islami për gojimin. Qase ne nuk do gjykohemi para Allahut azhajan në bazë të kuptimeve tona. Nuk do gjykohemi para Allahut azhajan në bazë të sqarimeve dhe shpjegimeve dhe kuptimeve të njerëzve, por do gjykohemi në bazë të kësaj feje. Në bazë të asaj që ka ardhur me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke u munduar që të japim për kufizimin më të mirë të mundshëm të përgojimit më më përmbledhës, më të shkurtër. Atëherë padoshim se ajo më e mira që mund ta përmend më këtë rast me këtë rast është pikërisht definimi që i ka dhënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam për gojimin. Andaj e kam pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çfarë është përgojimi. Muhammed e se më ka thënë, të përmendë dësh vlaun tënd me atë që aji e oran. Njërë se që ditë ka unë, e në qofë se e ka atë që me te përmendë, unë së përshpifë për te, unë përë thema që e ka, i në qofë se e ka, fëka di këtë përte, e ke përgojuar, e në qofë se nuk e ka, atër ke shpifër për te, përëndaj, të përmendësh në mesin e njerëzve, të përmendësh në prezint të ndokujt, të përmendësh në dokon një të metë të vlau të ndë, të motrës të në muslimane, të në një personit saktuar, e që aj e orën që të përhapet ajlajmë, aj e orën që të flitet për te ashtu, aj e orën që të thuet për te ashtu, aj e orën këtë. Dhe në momentin kur ne, në mos prezint në këti personi, flasim kështu, ne e përgojëm. Kështë e fjole a gjibë, apo e vije, nga fjole a gaibë, nga fjole a dhe që njëriu nuk është prezent, të flasësh për dikë, që nuk është prezent, të flasësh për e ngaibë, për vetin e tret, për atë që nuk është në mesin tonë. Dhe qëfar të flasësh për te? Të flasësh atë që a i e urën, që a jetë litë për te. Dhe kjo shumë r Allah Jalla Jalalihi thot në Kur'an: "Wa la yaghtab ba'dukum ba'da." Mos e përgojeni njëri tjetrin. Ai u habu ahadukum an ya'kula lahm akhihi maytan fa krahatumuh. Wattaqullah. Mos e përgojani njëri tjetrin. Hamuzval dikush për juve. Është i knaqur pajtohet që të ha mishin e vlautë të ti duke qeni vdekur, ju pa dushim këtë e urani, në keni frikë Allah unë ndargon nga përgojimin. Kështë Allah u thëtë në surën e lë hujurat, që ka sa të shëmtuar e konsideran Allahu gjallë u ala përgojimin, e krahësan të folurit për ndokë që aj e uran këtë folur, Allahu Gjellera këtë të fullër për të e krasan me të ngrënurit e mishët e ti duke qeni vdekur. Ngrënje e mishë një një një njët është haram, eurretur, për së gjallë, për së për ndaj, e urretur përse gjallë e përse vdekurit. Përndaj, në e urrejmë këtë ngrënje. E pësa atër nuk e urrejmë përgojimin? Ka një përgojimin mund të bët nështë ta shumë thjesht mund të naduket. Por është përgojim dave më pasoi shumë shumë shumë shumë të rrezikshme për neve për fen ton për për për për ahiretin ton për për për, për imanin besimin ton ndaj nihere Aisha radhiyallahu anha po negrua tha në prezencën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tha sa shkurtër skuptimin për ta ndjeshmuar po sa shkurtë ka Dhe pa të shumë, a ja u rranë këtë cilësim, se është e shkurëtër. Nuk e danë? Qëfar, thë pegameri sotësërën? Tha, e ke thënë një fjalë të cilën e qofë se e përzim me ujnë e detit të naturëbulëndë. E pare mëndonë, qofë se e fjalë bie në zemrë ndë kujpin e vë. Qëfar do i bëndë? Allah në rruajtë. Për ndaj, këpërgojim që sot është përhapë, Pa të kërë cështë është ka përfri kategoritë shumë të atë njerëzme. Rrinë dy njerëz me zvete dhe kalon për në ty njëri. Heqë për a pasë timë, qërë kjo, që, këshe po dhirën e diqka, këshe po bëndjën, po qëka po për zhjësh? Pse po fletë për njërin për nevoj? Hajë nuk për në dhe që, ajë po kalonë në rrugë zvete njërin, s'ka punë me ta. Që, kështë kjo që shullet, që, k Ti shkëputesh lart po. Pse? Pse po përzihesh në çlimit të njerëzve? Pse po flet për ta? Po sa të ngrihet këto person që kanë atë me te, vijnë teatri. Thotë, "Ah, institutet më fillonë. Po më bërsëm kaluat Allahin e që një doje për një pun." Subhanallah. Ai bëu me nikët, vlerësim të, në, a acordë e urran. Pse po flet diçka që urran vlojët, po flet për të duke mosin e prezant. Pse po flet kështu? A duhet të hemsh që në njërë vëllajnë në një kërështu me në njëse fjallë, por janë, janë me pasohet rana. Në një duë që të mësojmi, që të edukohemi, në një në mësimive të Mohamedi s.a.ll. Al ka shumë fjallë, ka shumë vepra, që për ne mund tjenë thjeshta, por në që fësa ato, në që fësa ato, i krahasojmë, apo në që fësa ato, dëshërëm të të gjykojmë me gjykimin e fesë dalin të shëmtuara të shumë dalin të shëmtuara dalin me pasoja fatale për një rinë në lënë në ruajt që ka a i shërdi Allah nuk i kushtifë e mene se i fjallë sa e shkurt sa e rëthojmë nga përdikonë sa i shkurtë, sa i gata, sa i trashe, sa i hollë dit për dit ka i qenë herë e një fjallë e tha dhe tha i dërguar i sa o sallem e këthë një fjallë e cila pët hu dhe indeti, la po t'hu dhe i në deti, do t'a trazan të detin, sa të tërbulan të këtë deti. Ndaj, do t'i me të kujtësë. Një një një të erë të këpëgambeni sërë Allahu A.S. dhe e pranë një krem që e kështë e bërë. E pranë një krem që e kështë e bërë. Dhe, gjukimi ishte që të egzekutuatë. Kështë të bërë një kremë të shëmtuar, të e të matë. Dhe nuk kështë e mënyrë tjetër për të shpëtuar gjukimit përvecët se të ekzekutuat. Kështë e mënyrë e vetë me që duhe të jipë të gjukimet njëri. Dhe o ekzekutuat. Atër e disa njerës ishtë duke ecrën me pejgamberin sër Allahu A.S. Al dhe thanë, ata duke pështetuar me zveti. Thanë, pëse filoni e pra në i fajnë, diri sa so o egzekutua si një si një kafsh, o egzekutua një të mërshme, fajnë për njërin që i kështë vdikë, pëse pra në i fajnë? I të reguari, së të rësëm heçti, nuk foli. Kur kaluan pran një vendi, aty është një kafsh e ngordhur, është një, një, si pa transmitimive, një txap apo dhi e ngordhur, është ngordhë, Atër i dërguar i Alehi Sratu, sa më tha, ku janë Filoni dhe Fisteko? Tha, ja, ku jemi dërguar i Allaut? Më hamele së më tha, ju dy, hanin nga këtë softin. Ato që dëtën, përshë a bëhet fjallë, hanë Allaut, falë të dërguar i Allaut, kjo, kjo, kjo, e gjallë pëtishtë në kajat, hlimë e në ngurdur. Fjalla bëhet edhe në të rësmetim tjetër për një gëmarë të ngurdur. Ha, I gjallë e në kajat, hlimë e n se të hajmë nga këtë sëftirë. Tha Muhammedi sësërëm, ju keni ngrën, dhe që më të rëndë, më heret kur falet për vlanë e juaj, se të këshët ngrën nga këtë sëftirë. Qëta është të të smetuar, se në kone pejgamberi sërë Allahu alësallem, një dit, kështë e fryër një erë, që kështë një aromë të rëndë, të, të pa këndshme, këndërmën të me dëvërtet me nj Në ndërguar e a lehin sërë, zëmë thamë, a e dini se qëfar erë është kja? A e dini qëfar erë është kja? A sabët e pejga mërë, zëmë thamë, nuk e dimë, Allah dhe i ndërguar e ti e dinë, nuk e dimë, në mësoj i ndërguar e Allah dhe. Tha, kjo është era që del nga goja atyri që përgojën të tjërët. Ne sëtë nuk e ndëgjëm këtë erë, për fërës ju e, nga se na e në bushur vështë të hundë e sytë, e gjitha, me, me, me erë përgojimit, tashme nga duket e këndshme, aromatike, nga duket më erë që kundur më në keqë, fa të këtë seshtë. Përgojën vlau, vlau, motra, motra, përgojën njërës me zveti, e krebat, me zveti, për, subhanallah, përgojën nipi, dajnë e vetë, dajnë e nipin e vetë, agjën e vetë, djani agjës vetë, me zvetë e njërzit, familje, të merë, shoku, shokut, edhe të gjithë mund e e mërë të asaj që veç t'y ti as kuj me se të reganë. Psa pëj të reganë? A je i këna që t'y dikush me t'i para për t'metat e tua? Qësë një nuk për mundut me e mbulut me t'metit, ka gabu, ka rëshqit, për mundut me e mbulut, danë mu përmirësu, psa pëjam? Ose ka bu gabim, psa nuk e këshullon vetë me e nëllën falë? Më në që kjo gabim, nuk është do t'bët, por të tjeri bëjmë politikë, Silimi mir, bucishim kësos ka asgjë, ndërsa pas spinë pastaj u hapuojmë, u hapuojmë mir. Apo duke përgojuar duke përhapur të mjetet e ynun, duke nenchmuar, duke i bërë që të bëjnë objekt tallje për të tjerët, a nuk është kjo krem? Allah e naruat. Shikoj kjo si e rvesh. Çe shikoj se ka vënë s kët. Shikoj shikoj kështu. Pse nenchmoj? Pse, pse i pergonjerzat? Andaj qëfar dëlloj e metët që e ka ndëkush, qëfar dë qofta ja, është endaluar të përhapët, është endaluar të plidet për te, është endaluar që të diskutojt rëstaj në të ubi më dhe neja. Përveq, në qoftë se ka arsye të ma dhe fetare, arsye që nuk mund të arjetë ndryshe, po qoftë se flasë. Për shambu, një njëri uh, nuk është besnik, nuk është korekt. E kam përvu njerëzit edhe nuk ka dal njëri besnik, mashtran shumë. Veqenëresht, në qovës është partner me ndikebë në biznes. E mashtran, e të ratë thanë. Dhe vijet dikush dhe në thotë, më falë, uh, hojë, më falë të njëri, më falë të folan, më falë, dë vetë ty. Thotë, unë, e kam një oferë nga filani që të bëjë biznes me te, por nuk për një mirë, qëfar të mërmeni aty për këtë punë, atë futëm te, e këtu nuk është gabim të themi jo, përmendimin të themi jo më së futë, nga se të të tjiret kam përruja me te, dhe të tjiret kanë dështua dhe kanë pësuar keqë, të tjiret, do të të i kam ashtruar, dhe përmendja e kësoj të meti në këtë rast, ë Në çfarë jam shëvon këtu met? E dëmton teatrin. A ne këta për ta mbrojtni musliman, për ta mbrojt një biznes, për të mbrojt diç, që nuk mund të mbrohet ndryshe, eh? ata këta shlejohet. Ose di kush ka bërë padritsi? Ta pozullom dikush. Ta sidom ankuet di kush për me për, për këtë ankesë, për për kët, për kët padritsi. Për menjë padrisis nga ana jote, drejtuar atij që është është kompetent me ndëjuket a padërzijojo as doku, një kutë shkon me prmand, a çka më ka bëu Filoni? Jo, më shefë. Por ti a ja shfaqesh diku që është kompetent për kët nuk prish punë. Për shembull, ë një njeri ë një i as bë padërgjig nga shefi i tim punë. Padërgjigja po. Sa të më ditë, çdo i më në fetar për kët punë. Çfarë të bën si cillet? Ne vihet tek hoxhja dhe, dhe, dhe thot hoxh, unë Jam punë shefi më kso më pa patësi. Çfarë të bëj? Në këtë rast huajs adequat më ndihuj kët problem. Që s'do të më bësh zgjidhje. Por jo tiç çka kanë, çka të ua përmend të mëti në këtë shefit eti, eti, të ti, drejtorit të ti ose dikujt tjetër të t'ia përmend, vend e pavarë. Çka intereson ktimi a treguat mëti ne këtë, çka intereson? Çfarë punë mund të bën kë? Ndajti me të kujdesshëm. Edhe aty ku lejohet, leimi është të të, të kufizuar është përhitën interesi shumë i madh që nuk mund të rezoltohet përveçën nëse përmenon këtmit. Vet me këtkojt pa dysh nuk lejohet. Vide kush me kërku vajzën tënde, ti nuk e nje mirë. Ti të namësh pult. Ja. Vullai Filoni kanë më kërku vajzën, motrën. Çfarë të bëj? Çfarë njerë është nëse dendën të tmit. Serioze. Çë kemi të ka të bëjmë me jetën bashkëtor, jo të meta që kanë të bëjmë biznes. Ase sport vet për biznes, po vet për martes. Atëre obligohem me tre uket me. Nëse nuk dim, ose dim në mend po, po shaham, tash mund të jetë banhale kështu pak çesharake, por duhet më përmend më kuptoj më drejt. Vjen me me lyb vajzë diku këtu, mund vallë unë sexhallom saj nuk dim futboll më lut miraftë. Se sa art lyjm gjithë hup. Çka kolide futbolli më martes? S'ka lidhje. Të tregova ti çka kolide me të. Apo kallzoja ato çka lidh me atë po të lut. Gaci, merran e kufive. Ja s'ojmë znat. Ja s'ojmë stergo. Kondonit me tjetër, po kjo më nuk ka të bëjë me atë që po pyetesh. Nuk bëjmë atë treguat. Mbuloja. E mos fol nga se bie në gibet. Njëri mund të bëjë gibet me arsuti mendrëshmë, nganjëra, po kjo është shumë klasike, të bëhet gibet drejt për drejt. Të përqyrë dikur drejt për drejt. Filoni e kaq çit më të. A med... ndoshta njëri mundon ta embalazhojë një gibet në tyne qet më, më të rëndëçës që tiën më të arsyeshëm këtë përmandja dikush përshëm vije dhe thot dëgjoni burra vallahi edeni që uni se kam zanat më bogi bad kurs bëgi bad po e diu shpahom çora pa vol për filonin subhanallahu haqë gjë bë bad folësh ti po arsyetosh se, se kë njëjtë se ke pas korre që absolut nuk të amneston nga nga po them mëkati i përgojimit nuk të amneston kjo ti ke rënë mëkat më Pa marësisht, parathënjeve që i ka paraprim e to, këti përgjime. E për një dikush, thëtë, dënë me, subhanallah, nga zilia, i vëllën zilia më rena, në komë mundësi me e duru diken. Dëmja përmenit med. Atër mundohet këtë med me përmen të embalazhuar, me embalazha, të ndrysh, me sikur se e para përmenat dukar sëtu. E dyta qëfar, thëtë, për shambull, thëtë, Nuk e di është një punë, zdhemi ju kalzoa jo për njonë në fënë. Po, gjyështë vëllë e kamë për duhet në minimua ti, se me u gjyështë ka gabu, ora, ata njerë nuk kënë adekuat për minimua, ta suni një një monja ti. A tëre fillon, ata suni, hajtë kalzoa në katë një. Po, jesë përdi, të regona, të regona, të kluhët, ata i sëstojnë. Dhe e shpallu së të metin e të latë vetë. Të metin e motërës vetë Sot na ruajt sa keçov për hap, s'mbet njëri një kur komë shku. Ato thën pse çka u bë? Leje se s'e mos vetë çka pa sot. Halasun këfilla, po kfillna çka kom paç. Çka ke pa po njerëzun? Çfarë ke pa? Po, Ato e pa shfilonin. Ja përmend mbet natën. Në emër të jalozis, në emër të mrzisë, të malli çka ka kaplu, as kot bë kjo e mrzit, as kot bë kjo me skot bë kjo, kjo me dert. Po me me përgoju, të ka të bëj me pergojem, nuk dinçme pergoju, hajde të pergojon i ka dera një lloj uh, mrzitheç që më ka ka plunin një, një, një lloj mndëfeçi që ka ka pluh për kët punë dhe, dhe të që për gjë mundon vetëm. A daj ka forma të ndërveç shejtani munduhet përmes tyne të na e arsye tëi për gojimin. Që fat ke të çsh fetresh nuk arsye tëu. Mrzithe është a bë për gjë apo jo? Arsya do qen shumë pesh. Përse thash me ritëm të caktuar. Në qoftëse në qoftëse nuk ka mundësi ndryshe përse këtu sa so, ka përgojim, ta është fatketësisht që në duhet mes antarët familjes. Të fatketësisht me të madhe bëhet mes nusëve dhe viherave. Këtë, këtë dy palve që fatketësisht vështirë për është me ju gjetë në gjutë për bashkët komunikimit vazhdo shumë si duhet. Shumë ankesa ka. A nuk është turpë që vihera të shkënë në përndajat saktuara dhe të përhapë të metët e nusës e vetë. E nusëja jutë është, është grua ja e djallit tëndë. Edhe në qofë si kënë një qitë meta, lefdoje. Ka se, je duke të regu malin tëndë, ftyrën tëndë. E përgojen. E shkështote, e shkështote. Se kërë mësu në ona me gatu, s'pëdike me gatu, se kërë mësu në ona korë frisë me kapë ndore, në dojë, kështë të marë. Pëse përgojen Ja, e kenë a dace që edhe na kem të shoqërt. Edhe ti çet gjithkus gabon, edhe unë kam bën fillim. Ha dit më s'ai sikurse non. Vallaj, kjo kjo është ajo që sill dashurinë dhe respektin, jo për gojime, në nëna, por për gjën. Nuk ushaja çfarë bën, nëna, na por për gojen virrën. Çfarë adetë kishin pas, shtëpi që shoqun po kor, skuqni korrën çka sho me bë, një gruh një gruh mos vet, një gruh kështu, pse për gojen. Ajo është nona e, e burrit tënd. Është nona, është nona e njërit më t'afërt me ty. Për në është turpë që të përhapën mëtët e mëtë shtëpisë. Në që se këndën e të mëtë, ka problemë, duhet të dim ku t'i adresujmë probleme tona. Nusja ka burën e vetë, ja të regon burit probleme dhe burën duhet t'i aktiv në shërimin të, të problemet, mirën me probleme, seriosisht, për t'i shërruar për mërën e shtëpisë, edhe në që se vihera në në ka probleme, mos kuptim, keq kuptim e nusën, i të regon djallit, dha i bën zhidhe, i të regon burët e saj, familjarisht, e zhidhe polemi të shumë asë mirë, për të vazhdojnë më tutja, në kësë zhidhe përgojimi, në kësë zhidhe për apje të metëve, poshtë të përri, këtë dhe që të mërinë, e kështë të më mërëdhë, Allah në arruajtë. Andaj, ka shumë, shumë që farë të dhutë për përgojimin, për njerëz te teknë bin vazhdimisht në këtë problem, por është një dukuri e shqetësuar negative, që fatkeqësisht, fatkeqësisht, do të thotë disa njerëz çuditën çës dukuri negative për gojë. Më fol po njërin po na, për dikani, për kanë, ka një një në s'folën për dikën, për këngën kanë me fol. Se në dukunë para mënumë pas, nai pa fol për dikën. Pa pa utoll me dikën. Çka më fol na? Për sa njerëz te gradë kjo shumë e theksuar, Allah na ruaj. Na duhet të na ruajmë. Mos futni për gradë tjera, për borda të tjera, para të para ose gruja të përhapët me të burit vetë, të ku, të egratë të tjera, Allah në rrëtë. Burri jam kështot, burri jam kështot, a i kështot, a i nuk den, a i nuk ban, a i nuk... Sëpër Allah, nuk përhapët me të të njerit më të dashën, buët që e ki. Nse ka të meta, mbulaja, këshilaje, ndihmaj të i plecan të mangësi, e jo duku anë ku të kosh, të ata që gzonë kur një në kësot meta, kë këso, Ta pergjen nguneva tek shoku i tij. Thej pergjen nguneva. Sa vallajs di, sa mën men kur kum hungër bukë të spija, smaran san as bën sanas, dy vjonu gjin me, me me i fërguar kështu më rad. Atë sho se kjo është e ja më njerë, ja për të merë msoje, këshilloje. Por oshte, por jam ja paraqë me ja datalonë tek ti, me fol për ti, qyse kjo vallaj ka moh po mot të ndoja. Ku do të çrrihesh më një herë dëgjon, ja fol për ta, ja aparat, ja parkat. Sko çora me fol për dikan. Dhe gjithmonë Këtu e biseda, gjithë mund përhapja këture të metëve bëhet në e drejtë të gabuara, të kishë me maët në bjullur, ose me të regu t'i ku që mund me ndihmu për një me, në gosht që veç t'i po të me kam një problem, t'lutna, hojgjë ndërruar, t'lutna, mësus ndërruar, t'lutna, njekjë ndërruar, dikur që i kamë të si me ndihmu, ati e përhap, ati e dhua, dhe atu i mbetet, aty mbetet. Dhe nuk buan të më bënin mëse 10 vetë të opozitës. Asnjëri apo asnjëra nga ata që janë prezant nuk kanë as aftësi intelektuale, as materiale, as asnjë aftësi nuk e kanë për të bërë zgjidhje. Pse po pikallzon? Kë i bie sikur se një me sku të sëmërtëri, tek zgjuthari Merita Merita Porrani, një dhëm po më dham nuk e di, sa i fal po unë për dham nuk jam, nëse kine karrik me të ndrej, ata volin të thënë. Dok, ato çu do të bien me sku me me propa Në të med dikun që nësin sësht ai adekuat për këtë qështi. Po dhem dhembe, ditë ku dhut me shku. Dhem bar ku, ditë ku dhut me shku. Do me ble, e, bok, ditë ku dhut me shku. Edhe këtu, dhe qofë se duhet dikuj, do më zda, jemi në telashe, në ka po për drejtsi, në duhet kësilla, në duhet konsultimit caktuar, për në do kënë për një caktuar. Dhut me të regu dikujt, të med në dikujt se duhet me bëzid trokosm vir caktuar, ndadresa caktuar, jo gjithkon, jo çdo kujt, jo çdo rast, jo çdo nej, ju zotobim. Kjo asaj qetur që është haram i madh, për gojime është haram i madh, nuk lejohet. Përveç vetë fakti që Allahu i ka lejuar me ngrym ushqimin e një dekun, çka më të mashëm. Wallahi që është kjo reforma. El hoçan ti për gojimi i dietarëve, hojallarve. Kjo është edhe më e ndaluar dhe më haram nga se mishë i të tjurë është helmor. E të kujdesim njerëzit, ka njerë njerëzit talen me ndënjë pre hoxalarve, se si poligjëran, isharë pa pregadit, s'ti s'ta mushmenen, s'di e lezën kënjirën nëherë, la joa, që ka përzhjës në këtë potë? E që ose ki mund si me përfitur përfitur, s'ki mund si shka dikën të të, të, të tërë, por mës falë, mës falë pre hoxalarët, nësë allo që leoane, ataj ka përzidhë që të bëhen rruaj që të mbroj së të fes, këtë dhe për ata që popli kadovi për ty në, qofte e mësus, arsimtar, mjek, njerës të dishëm për gjësi, gjofse kandërin të metë, ke podi që ka taj, këshëllaj ataj, apo atë që është adekuat për ndëgjuar këtë ankes, që mund të bëhen zidhje, por e ve që të bëhen tema t t t daja vetona tema t të tubimajo tona të të një për hapjet tmeve të njëjtë dikush vet për to kur soshta çadioni për njonin tani folaj për tjetrin ja s'më dish kur çadioni me të gjazu për filonin e tani gjazu për koshin e vet e ky për koshurinë e vet bëhet një turbim ku zuat në rrugë vëng i beti konkurrenc apo njëri tjetër duke i bërë se kush po bën një histori më interesante të përhapës tmeve të ndokut të Allahun në rrugë Në kjo është dukuria shëmtuore negative që tash po na rrezikon më të madh po na humb socialitetin mes vete po na humb dashurinë po na humb këshillën mes vete nga sensi i kesh mirë oh mashallah ku me konse te në atkuptim të lavdatave të ve, qeshjeve këtu më ron po sa e kthën shpinën vjen teatri po duhet më thon se po prekës se ti bësh skor konsert Subhanallah, pëse në këtë shkala, nuk nga vjetë tërë për e Zotit, me folë që thë. Pasat në e këtajnë shpinë të të mabit, thuj në sy, atë që do me thunë, ose heshtë, këa është regullion. Ose të s'ki mundësi, thuj diku që mund të i thatë, për rratë në gursit, përfundan probleme me zgjidhje, e jo që të shtotë probleme përhapinit metave, e se dëllën, që, Të të pak rethi, i njohje, së zgjerohet pak rrethi i njohjes së tmetës dikut për të zgjidhur problemin. Dallon kjo nga përhapja e e një tmetë për të shtuar problemi dhe të përhapë keqja. Kjo dallon shumë prej të parës e dytë. Dhe e dyta prej të parës. Njerëzit sot fatkeqësisht sikur që po flasim për dukuri negative, tash nuk mundem më më, më thon fatmirësisht se jemi në temën e dukurive ne ka ku flasim për tema të shoqënisë por bukurit e e e e shësrisë ton po themi fat mirësisht alhamdulillah ta shpëlonim për dukurin negativ duhet themi fat keqësisht duhet themi fat keqësisht edhe fëmijët po mësojnë më kushojnë prend, kushojnë vjetet, kushojnë sost, kushojnë ata, për goju ko shojm prend ko shojm viet ko shojm sots ko shojata pom më mërguj fmiu fmiun e pergojan miu ndaj kurvi fmiu ta permantojse për një tme të, të dikujt ndaj të isban pos të fërështë, nuk duhet që më hëllë, këshiloja, përësitë, që s'pokon që zënë nësë kemi pas, fërën që të rritemi në një ambient të shëndosh, lark përgojimit, atëre, t'i kursejmë fëmije tonë nga këta virusat që njemi pregë dhe s'mu, jo që ata t'i përfrim si gjënërat e arshme në proces në përgojimit kolektiv, apo që pas taj, pa dushim, të në shkaktohen problemet te e te e të më dha si pasoj e këti komunikimi të pandërgjethshëm dhe të pandërshëm me zvete Allah në rojtë. Në që këndërruar, unë shpesa që kemë të te për të kështë e shërbysi një kshilë, porës i e përgjëm që të kujdesim për gjuën tonë, që të kujdesim për të bime tona, ta kemi parasysë e gjdo fjallë që e ndzirem, kemi me dhe në logari për të paral nuk të dëgjon personin që po flet për të. Dija se Zoti i ti është duke të dëgjuar. Dija se melekët që ikin në dy krahët e tu që shkruajnë punën tëua dhe, dhe shënojnë atë ç'të ke bër, atë ç'ke fol, ata janë duke dëgjuar ç'të folur ti nden. Ata janë duke dëgjuar këtë, këtë mënyrë të komunikimit tënd me Tëjet. Ata janë duke e shënuar dhe regjistruar këtë pergojimin tënd për të cilin do të japosh llogari para Allahut subjal. Të pendojmë, të kthehemi në rrugën e Zotit. Fërru e më gjuhën tonë, dhe të jemi nga ata që me dë vërtet, në përpikri e zbatojnë hadith në Peygamberi e Sosarim, ku thatë Men kani juqminu bi Allahi o ljevmi l'akhir, feljeku l'khajran, e u li esbut. Ko është bësën Allahun, dhe ditë në gjukimit, letë fletë mirë, letë fletë bukurë, letë fletë këndshën, letë fletë vërtetën, Ose, letë heshtë, ma mire me heshtë, heqëmës me folë, se kërë të folë me engarku vetën, me përgjësi dhe denim dhe mëkat, të ka lau gjelë e gjeralu. Allah i pastrofë gjuhë të tona nga përgojimi, dhe Allah i pastrofë të ubime të tona nga përgojimi. Besimtari në qofë se gjindën të ubime ku ka përgojim, duhet të ikshën ata dhe të mbronë dherën e vlau të vetë, të mbronë dherën në e modër, nësë falën e kë Dhe i kur vjen flasëm, të mbronë njërë tjetërin. Gëse muslimani mbronë muslimanin. Musliman nuk e jepë muslimanin, musliman nuk e dërzanë muslimanin, musliman nuk e shetë muslimanin, musliman nuk e mashtranë, nuk e tratanë muslimanin. Por i është besnik, i është vlajë sinqertë, si kur që në ka, mësu Allahu Gjallivar dhe pegameri sër Allahu Sallam. Dhe qoftë, Besojmë ne Mëdhuar që na ruan nga këto mëkatë nga pasojat e tij. Do të na ruan nga sherrja tyra që na përgojojnë, të na kanë zili dhe nuk na duan të mirën. Allah na ruan prej të keqjeve të ndryshme dhe prej këqijeve të, të ziliçarve, këqëbërsve dhe përgojuesve të ndryshëm që nuk na duan të mirën. Allah na i mbulon fitet tona dhe na i fortë mëkatet tona. Më kaq po edhe u fund kësaj teme në këtë pjesë, e e bëmë një shpjutje të shkurtër si ku ndruar dhe pastaj rikthehemi më mundësin e inkuadrimit tuaj në këtë emision me pyytit e juaj, andaj në ndëshni, zotë i shmëlejtë. Shëkos në ruar, o rëkthujem përsëri në pjesën e dytë këti emisioni dhe tashme numri i telefonit është i qartë në pjesën e pashme të ekraneve të juaj dhe ne presim në gjithë dhe moment prej tani inkuadrimin e juaj për mes telefonit. Kemi telefonat me njëherë dhe atë e inkuadrojmë gjithashtë me njëherë Selam aleikum huç. Aleikum salaam as salaam. Këshata shmeboni fitje jam në motor muslimane. Falë pasqon namaz me vji ramp qërfall. Am pranohetu namaz edhe tek qëllëqe është haram ajo pra vazhdon. Po e qartë, qartë. Selam aleikum ma voi s'pëlqen. Ë, bëria fall të shikuarit të fallit të shkuar të ata që bëjnë falë, të gjitha këtu jenë prej haramëve të mëdha. Andaj, e, për ata që shkuojnë të këfaltori, sa për koreshtja, jo për t'i besuar, jo për t'mar lami pëjtyne, vetëm për koreshtja, hajtë që ka po thatë me këqyrë. Për ta, ka thonë pegamërësëm, do të thëtë nuk ju pranohet namazit 20 dit. Parëmendoj, namazin nga vipat kryesore më dhore, nuk pranohet 20 dit. Vec me shku, që ka po thatë? Pse vota merrni çosë i besan? Kush i beson, ka thënë pejgamberi so'm, ka mohu at me sin kar Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Qas nuk ka mund të pajtohet që të bashkohet besimi ndaj faltorëve dhe besimi ndaj Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem? Një nuk do të më mohu. Ja do të më mohu Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, ai i besu faltorëve, ja duhet me i besu Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem e më mohu faltorët. Një nuk duhet më kon. Ne kanë dyja të bashkojnë. Kjo për ta që shkojnë, e çka të merren për ta që e bojnë? Ef ju të impono para pikë saj. E mashtoi njerëzit, patë se kjo është për gjinova të ndoja. Ti vazhdon me kështullën tënde, por jo vetëm ti. Le të kshënon edhe burrë i yt, djalët nga pak e dikushë. Mundoni me të mirë me këshillu, nëse pranojnë elhamdulillah. Po nëse vazhdon këtë mëkat dhe nuk pranojnë, atëherë patë duhem se ti skiĝinë për këtë do namaz vet nuk është në rregull, se ti skiç ka të bësh me këtë çështje, ti nuk ke polisi për, për vjehrën tënde Allahu te mos mire e inkadrum të lëtën të të të të radhës. Salamu alaikum. Aleikum, salam, artullam. Qëla është përgjidja islamit nëse një njeri ka nëfla në përshme shumë të dalë, jashtë so e sa nëfla e naltë. Alejo të regullimi qëtë dhvijë në proporcion në nëfla në naltë. Kur dhije të kërë nëflë, edhe në shështëri i bën stres, por edhe gjatë ngrënjes i bën nuk monet që të ngëran asë mjë, asë që duhet nësashtë proporcion me nukë në në në në në në në në në në në në në në. A qartë, alaikum së la. Në qovës në njëri u ka ndonjë deformim të qartë e, në f, trupin e ti, në ftyrën e ti konkretishtë, dhe veçë adrishë kjo deformim e i pengan, edhe dhe dhe para njërëzë, i pengan njëtë në përdeshme se kur së shushime, atër lejo që të bënë intervenim kirurgik për ta lejohet internimi kirurgjek për regullimin e nufëllës e pashtme, në qofësa është në më thonë, jumë proporcion të barabart me nufëllës e si përme. Lejohet nuk ka dhe që ka të keqin këtër tim, për dirë sa situata është si kurse e ke për mendur, Allah dhe në masmiri. E në kuadrujmë telefonatën tjetër? Selam, alejkum. Alejkum, selam, vëratullam. Hoshdita me dhe vetë, më ka më thonë nuk të po falet jaqësia ma zëmë A, është kjo është, qësa nërmene qështë? Po, e qartë. Uh, se përket, uh, kësaj pytje në duhet të dhimë se gjdo pytje, gjdo namaz e ka kohën e vetë, kur hynë dhe kohën kur delë. Vesë Allah Gjellu Allah thëtë, inës salata, kenët alel mu'minin e kitaben me uquta. Do tëtë namaz e është obligativ për besimtarët në kohën e vetë. Në gjdo namaz e ka kohën e vetë, kohën kur hynë dhe kohën kur delë të gjitha namazet e tjera, dreka, i kindi, akshami, përfundojnë kur hinë namaz i vijus. Për shembol, dreka hynë në kohën kur djeli largohet nga zeniti, dhe përfundojnë me hyrën e kohës i kindi. Të dhe sitë hinë kohë i kindi, përfundojnë dreka. Sitë hinë kohë e akshamit, përëndën djeli, përfundojnë kohë e i kindi. Edhe kështu edhe kohë e akshamit. Të dhe kohë e sabahut, nuk përfundan kur të hindrejka, por përfundan kur lindjeli. Dhe koha e jacis të është të ka mëspejtim të këdjetarët kur përfundan. Koha e jacis a përfundan me hyrën e sabahot, që nuk kuptan se jacija ka kohën gjë tërnatës, apo koha e jacis e ka një kohët të kufizuar, si kur të sabahot nuk ka të bëj me hyrën e kohës tjetër, të e që në këtë ras është gjysme e natës. Kjo është mëspejtim të Konja diçku i dërguari Sallallahu alaihi ve me sellem ka përmendur se kuaj cilësi përfundon me gjysmën e natës. Po gjysma e natës nuk ora 12. Sikurtana. Por gjysma e natës përcaktohet ë si mesi i dy pikave. Vetëm këto dy pika. Pika e para është hyrja e akşamit. Sytë në akşamës pika e parë, gjasë ky është fillimi i natës. Dhe pika e dytë është hyrja e sabahut, gjasë ky është përfundimi i natës. Dhe gjysmë natës është gjysmë këtu dy pika, që nganjë mund bie para 12-ve, nganjë mund bie pas 12-ve, e kështu me radhë. Andaj është mirë që njeriu, do të thotë pa arsye, mas më e vonuajtin pas gjysmës së natës, jo pas 12-së, por pas gjysmës së natës, që thash kë gjysmë përqaktuesi mesi dy pikave. E që pika parë A është koha e akşamit dhe pika e dytë B është koha e hyrjes së sabahut. Nuk është mirë me me me, me vonum. A di mund të themi se dal kuaj acis? Në çoftë pa arsye e vonon mjaftin deri pas gjysmë senatorës. Po njerëz janë të smooth, ose njerëz shumë i lodhur, kanëi pak më pushuani er tani të falet pak më vonë e pastaj e kanë zënë gjumë dhe falet pas gjysmë senatorës ose gruaja që kanë me cikël menstrual dhe pastuat pas gjysmë senatorës, ajo obligohet më falet, ata obligojnë më falet, ata falen nuk kanë gjëna për këtë çështje, gjajse kanë pas arsye. Po njerëz pa arsye duken nat, hajtë po kshu televizor hata çit pun, haj po dal pak po shëdit, hajtë më vonë, haj se ka kokajcia, dhe jo nuk është e liuar. Nuk ban me evonuja cilë më te përse gjysme e natës pa arsyja. Dhe e që të kanë thonë ty është në regull, por jemi orën 12, por është me gjysme e natës që si unë e të kalzova sësi, përsa këto gjysme e natës Allah edhe në mas mire. E në këa dronëm të natën të tëtërë? Të salam alëkim. Aleikum, salam alëtullam. Salam alëkim, salam alëtullam. Po gjëndërëm, dhejë sa në përkjët, je? Dhejë, tëmë. Po, so, po të në gjërë. Femëna që është e mbullume, a ka drejt me shkumë në banket? Me shkumë në banket? Po. Në qfarë po. lojtë banketit? Me gra, me bura bashkë, qyshë? Me gra, me, me bura. Po, po qartë, qa. bura. Selam Selam e qartë, e qa. Selam alekin. Selam alekin. Jo femre e mbulluar, po e normalisht, e kuptej se kjo pejsoj për pritet që të jetë më dëvotshme, më e, e përpekt në rregullat fetare, mirë po, pyetja duhet bërë muslimaneja. Qëse edhe ajo që është e mbuluar, edhe ajo që nuk është e mbuluar, edhe ajo muslimane nëse nuk e kanë mbulesën. Nëse ndihes në është muslimane, qase gruaja nuk del pefën nëse s'është e mbuluar. Ajo bën gjuna të madh dhe bën mëkat dhe ka obligim të mbulohet. Por ajo nuk do të thotë se e pa mbuluar që është, ajo ta lban me shkuë ka hallal aja që është të më mëlu me zëbën me shku, jo, dhe dy të në barabart të në këdretim. Gruja ja muslimane, po thëmë, juve që e mbuluara, gruja ja muslimane e ka të ndaluar të mërë pjesë në ato ahenje, në ato bankete, në ato ceremoni, ku përzirën burat dhe gratë bashkë, ku ka muzikë, ku ka alkale dhe më shumë bojët e keqe, e kështë më radhë. Enve që në ti, gruja ja mbuluar e ka edhe më haram, pë Mëmboles në soi mund dhe që, të dhe tja bënd këtë liuar. që dikujt t'ia bën të t'ia bën të t'ia lëuar, çemë me me kon haram, si shart kjo am lumja këtu. Me kon kjo Allah, si shart kjo, çif ol namastu. Andaj, jo pse kjo e ka maharam se tjetra, por për shkak se njerë mund ta keq kuptojnë ardën e saj, dhe të mendojnë se s'ka ka ke punë keqe se më me, me kon nuk isha ard këtu. Andaj kjo bën edhe më keq, nëse më shami Allahu na ruajt, me mbules mund gjithna të vënë ku grat janë zhvesh, e burrat vallzojnë me grat huaja, është banket i përzim me kështu më rad nuk e ka ven një grua muslimane, nuk e ka ven një motrë mbulua në të venë, nda keni frikallan gjallahu ala, ruajnë i imaj në fese juaj, ruajnë i mbules në juaj, ruajnë i fene juaj, e mësë mërë një pjesë në këto ceremoni që janë të ndaluar, a fëtëresht me marë pjesë në këto venë, ku përzirën bashkëbura dhe gra, ku valzohët e ku te i kalon, ku fëtëshirë atik të zëtë ne i ka vendosë Allahu gjallahu ala dhe i Orna. Po rnova më bëjmë. Po rnova më bëjmë. Ollos. Ëh, nipëse që do mutë këshmën e jetës. Po. Për shembull, tonë mos të mëcionë më shkrimën e dhënë të këto atë. A jazëgove me mi hoata? Po, po është qartë. Është qartë.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 Dhe nuk lejo që të ha. Po situata dash nuk e di tani bjen herën tjetër me konç ashtu me kon dikun larg i braktisur nga gjithë është duke vdekur dhe ka një cup mish deri që kjo është situatë që duhet lejohet në këtë rast. Lejohet nga se ruajtja e jetës, nga se scoçka me hongër tjetër të të sa për më majtë tjetër gjallë kjo lejohet. Do të thon, po ne nuk na bjen u dha merron atë rën. Asën Kosovnin ku do kuft, nuk mund marr di në situatë që Mos e poshtë një vendim banim gatosi, mos e poshtë diçka tjetër me, të me hanguar ose kështu me radhë, por duhet ndoshta nganjëherë, çapo djona, nëse jemi në situata të tillë atëra, vendimi strategjik është tjetër, jo sikurse është në rrethat e lejuara. Por kjo situatë është ekstreme që nuk duhet, nuk duhet ta marrim për bazë nga surgjendia e arzakonshme. Enkuadrojm edhe një telefon tjetër. Selam aleikum deru Haj. Aleikum selam ratullah. Dashtu me pyten për dy termina në fejnë islame, termimin momin edhe muslim. Për po. cili termin ka ma për kushtë shmëri në islam, momin apo edhe muslim? Kemi qështë përgjedi me ju, Zotiu Beko, falem dhejë. Ame një dheju, ame pojnë shala. Këtë në dy termë shërjatike, momin mu, edhe muslim, Allah Gjallalë hu, me të dy termet i ka mërtuar besimtarët. Apo, si kurse thëtë Allah Gjallalë hu, wa ana awalul muslimin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 E, për aja që është e rrëtrim për neve është se qëndrimi i djetarët e ehlesur në e volgjema është se këto du terme e, kanë gja i shmëri me zvete dhe kanë dëlim me zvete në qovë se me një vend përmenet mëndaras termi muëmin apo muslim dhe nuk përmenet në adven termi tjetër për shamëll keme dikun vëqë muslim përmenet jo muëmin apo dikun përmenet vëqë muëmin jo muslim Atërat ty ku është përmendur njëri nga termet i vetmuar, ai e përfaçon dhe e përfshin termin tjetër. Ka të bëjë edhe me muamin dhe muslimin. Për çdo që të përmendur dy terma të njëjtën fjali, atëherë muamin e men një kuptim muslim e men një kuptim tjetër. Dhe muslimi është një rritje e uh, i këto obligime dhe Allah, gjel, nga Allahu Azotullaj, larguar nga ndaluar, por nuk është i kujdesshëm si një drejtë. Është niveli më i ulti të çetërit musliman besimtar, muslim. Nëse muamin është një grad më e avancuar, ku një riu me përpikri kërën obligimet, me përpikri lërgohet nga të ndaluartë dhe, pa dushim, munduat që të krynë dhe pun të tjera që jam vëndetare, do të dhëtë, është me i devatëshëm mu'mini, është me i përkushtuar mu'mini sësa, muslimi. Anë në muslimi më tjepër është në, në, në, në rritën e dekleratus gojore të shoqruar, pa dushim,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 ajo çikun obligimet edhe çi kryjn larguar nga ndaluar por ai edhe punë vullnetare krysin pa us obligative kryn shumë agjiron shumë nafile falat namaznat lezon kuran e kështu me radh edhe kvaliteti i adhyrimeve të tjetër është kvalitet i lartë. Gjasë ky i tretë muhsin e adhuron Allahun sikurse ta sha atë. Edhe nëse s'ka muzikë kështu atër ta dëgjë se Allahu xhellahu anah po është atë. Prandaj këtu janë tri gradat muslim, mu'min, muhsin. Gdo muhsin është edhe mu'min edhe muslim.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 Në do është ta hozë me da bu një pytin, në se mënë. Po, po, po, të dëgjëm veqërna. Unë jam kasapë, e prej këgja shumë. Po. A është dënëme me nësar shte liuma, qështë shte liuma të këkëoj falje. Po, e qartë. Po. Natër e mirë. Natër e mirë, zëtë mirë, kalë u shë mirë. Profesion i kasapët, doaj që therë bakëtinë,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 një profesionin ndershëm, e fitën paren me dirës, halal e ka pa dushim, dhe s'ka kur problemi në këtë dretim. Hëpse thërë shumë, shë shum, Allah ki punë, shumë, tjepë Allah është netë me fitu shumë. Heqme se bëjë gali këtë punë. Nga sa to bakti, Allah gjëllevële i ka falë për neve. I ka falë që na me i hongërë. Na njerëzit, më u shërbim e to. Në sotë prejshë, heqme se ki gali. Në qënditin mëshmi prej Sash, nuk është nuk është nuk është këllë i genocidi, apo që ke bëhën bëhën bëhën bëhën të ti nga se ke arsye pëse i ke prejë, me shqit, me fitu, me hangur, ka lipë dikosh nuk prishpun më shqetso për këtë qështë nga se e ki halal me len e latë të zë gjendam. Kemi telefonuar të të tërej në kuadrojmë. Urna. Nga dhën, Mirrama. Mirrama. Dhe i shatë e obë një ty tje pak ma heretat që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 Edhe në çështë ka, nga ata që thonë që më në fund hinë aty gabim e kanë. U vë përdorson traçin të gjëra apo të ka hapësirë të mëdha, nuk është thjeshtni i alkoolit, është thjeshtni ushqimit, është thjeshtni i kafës me pik kafës, është thjeshtni ëmbëlsirave, por ka mundësi di kush me porositë dhe alkol. La porja di ku lart është si bash me të sin tavolina aty e largosh, kjo një çka tjetër. Por kafer akiza të dihet pietra kji aty. Njerën e nisi shkuin para kji aty, të, ja, të zgjuan më ka është pa dërshime në daluar. Dhe përsa e se e kemi të qarë dalimin mes situacës dhe situacës. Dhe këto dalimi bëjnë që pasaj mos të jetë edhë gjukimi i njejt për të gjithë njerëzit që hynë në këto, në këto vene. Epse, po them, esenca është që njeri pa nevoj mos më unëgjinë në të vene. Sot komënë si më ulargu, kjo është me emiram. Telefon të Këllum të të më... aleikum. Aleikum A të të të të të të të të të të të të të t Una po fornë? Po. Edhe çka sot si ja ona, ja yarabbi. Yarabbi. Ja yarabbi, po. Po. Edhe se sot fornë e lutna për djot, jet sofund, them o Zot u jeh, edhe jet sofund shkoj goja më sofund. Yarabbi. Ja po. A është mije? A bëj diçka kërc? Po, çartë, çartë, çartë. Është çartë. Kjo leja rab, rab i ka disa kuptime, uh, është zoti që kujdeset për kreset e ti, kujdes të vazhdushum, kujdes që nuk e zavënësën në atë asë kosh, kujdes që nuk ndalet asë njëherë. Allahu gjallë uala kujdeset për nejë për firmarjen ton, kujdes për shëndetin ton, kujdesit për ushësimin ton, kujdesit për funizimin ton, e kështë të mërë, kujdesi vazhdushum i ja, Allahu të për nejë për është rab. Dajtë në asill të mirën vazhdimisht në mënyrë graduale. Vazhdimisht, nuk na jep për një herë. Por na përshëmbul, ça të frym shikimi i thith, por një viet më të çu për natë, mbyt. Por në mënyrë graduale. Ta çon sa ke nevojë oksigjenin, ta ta mundson të hash atë sa, sa ti ke nevojë, sa munështi, ujin, fshijun, në të çon me mas. Andë ky kujdes i Allahut Azzezel në mënyrë graduale. Ky kujdes i vazhdueshëm. Ky kujdes që vjen drejt prit nga ana e Tim kujdesi asha është në bazë të dijes së të isë din çdo gjë dhe së çdo gjë dhe ndonjë çdo gjë kjo është kuptim fjash i arab ndër kur thirr Allahun me këtë amin o zot jam o ti që kujdesesh për mua o ti që më mbikëqyr mua o ti që më sill bekati vazhdimisht nda pasoj thosh kujdeso për djalin tim ose për ata ashtu më radh kjo është padyshim thirrje e mirë dhe e preferuar andaj nuk ka diçka të keq këtu absolutisht veç ka gjëra të mira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 i furnizën kresët e tua, o rëzukni, me furnizën mua. Andaj, duhet që t'ja përshtatim emnin Allah Gjalli Oale kërkesave tonë, për atë që kejmë mundësi. Dhe kja është thirja dhe lutja me mirë e mundëshma. Andaj, vazhdo me këti Arabë, në rejë gullë është ka diqka që mund tjetë ndalëuar. E nëkadrujmë të lefantën tjetër? Salamu alaikum, hozë ndërruar. Aleykum, salam, marhutullah. Që që që – Alhamdulillah, të si, Allah e mirë. – Mirë, alhamdulillah, allëne. – Desa të vëjnë i të vitim, Allah, rratë një kësijë së odit. – Po? – Nisa pasien dhe qenë smutë të i zemre, që i kanë dëngushtima dhejna o zemrës. – Po? – Një kësijë së odit ashtë është të i përdurë një që shkumë di, së është të vartë i duke di, për e zërimin e vejna u zëmrës, dhe më tonë, këmpenzem të të tjene dë dëmore që kam post maheret, me dera. Po. Po. Në nështë, dhe më tonë, është haram nishtë i deret. Po. Alejo, diska për i për i për i për i zderet, mund zhitë në njërës. Dhe më tonë, pa më pratishë, ashtë nështë e manë a kjefët jepërë. Po, e qartë, e qartë. E dhe sa ta di shakse, dhe më tonë, asht aleh i otun fejsonë. Është çort, është çort. Ama mirë, çdo më thonë me pranu vdekjen. Sa di pse do të në çort apo me pranu, më tej që është haram u fejsonë. Që është po. nga nuk është pas fejsonë në specifikat të Islamit, specifikat të Allahut atë. Është çort, është çort. Është çort. Eh Allahu Jellala për derën thot innahuriç, ai është i dytë. Dhe kë i bie se çdo gjë që kanë dhënë në së dytë, që nga Alkur'a ti, nga themra ti,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 dha vjen një dikë gjend, jam e përdur, desh nga deri, jam e vdek, unë nuk e di kët. Atëherë përse nuk e di se realisht si qëndon situata me operime të tilla, si qëndon situata me pacientë aty nuk mund të ato përgjija. Esencë arsë nuk bën me përdur, esencë arsë ndalohet. E pastaj çdo trajtim tjetër, çdo situatë që mund të jetë e domosdoshme, e ka edhe përgjin, përgjin e saj, e cin këta nuk mund të do përgjin nga se nuk e di realisht A ka alternativë apo nuk ka? Besoj fuqimisht se duhet kët alternativë. Besoj fuqimisht se duhet kët zavensim. Në që se përdohet duhet kët zavensim tjetër që përdohet. Por, për jështë nuk këmë informata nuk mund që t'i referohem kësaj bindje që e kam në bas të informatat përgjithës, për jo në bas të dijes të saktuar që ka të bëjmë e këtë qështë, nuk mund t'i api për jëmë e ti përse ka që Allah dhe mësë më mirë. Kemi një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 Në uh, sa variantë dhe dhe të është emri gjendë, jo janë, yani, halimderit shumë. E që është emri dhe njerë? Janë. Yani. Janë? Yani? Po. Po, po e që afma. Halimderit shumë, natëm e mirë. Natëm e mirë. Mëlloj, kjo janë yani, nuk e di në gjënë në rabë. Jetë dhe që ka gjallëri, në gjënë në rabë është jahja. Jahja, dhe ta si kurse është emri pejgamberit të njërë, jahja, të birit të zikëria o të a.s. A.s. Në jah ia ja është ai që jeton këj atë, kë gjallëri, kë shpirt e kushtuar. Po jani nuk e di. Nuk e di don, mund të jetë në gjuhën turke, mund të jetë në gjuhën tjetër që unë nuk mund t'ia përgjigj paraqë nuk e di Allah den mëshirë. Ke një telefon çetën e kuadrojmë. Selam aleikum hoc. Aleikum selam ورحمه الله. Dhe shtamat avonit vije. Ornaula. Ë e vërtet ambient një grup që po quhet Rabiovca, tashte A bën se nuk ka... Nuk kumpo, a bën me shku në deshë të ty nëve dhe, dhe... Se që a bën po e praktikuj në synetin mirë dhe... Për folet shumë për ty nëve... A pa. kon dalemi dhe disë ty nëve dhe selefive? Po, po... – Sraa alaikum. – Sraa alaikum. – Sraa alaikum sraa alaikum sraa barakatuhu. Termi rebijoft nuk egziston si term, do mund që ne mund t'i referuha mi, për ta njohë të si grupë, për shambull, a kanë libra dhe vete, a kamësime dhe vete që quenë vetë në Rebjofsa, s'kanë kështu, mund tjetë një grupë i njerëzve, që janë pjesë e tërsisë e muslimanëve, por të mund të kjenë mendime të saktuara, që ne mund të mos pajtuemi në të mendime të tanë në cazët saktuara, apo, kjo ndare se lefil Rebjofsa, për mua është ndare e përranuar, nëse, du më thonë, Nuk në basë të shkafet mund të gjukujnë për dikenë se është rëbjaftës, ose shkaukja rëbjaftës. Më nëse këtu të të tërmi duhet të largohemi me, me këtu etiketimi, me këtu lagope, por duhet që njerëzit të ti emërtojmë, me a që i ka emërtuar Allahu Gjalliwara dhe pejgambirë, jesirallahu aleyhu sallem. Në që u se pastaj, këta musliman, këta besimtar, mund të kënë gabime, mund kënë të kënë mëspatimet, ato së qar ë këshilla vetëndërsielta të, të takimeve, pse jua jo ndonjë debat eventual, por ju jo publik, ju jo më është musliman, pomosni arz vetë dijes në katëritëm dhe të evitohen problemet. Prandaj un nuk preferoj që të flas këtu në përgjithësi për një grup ose për një individ, bën me shku, bën me shku. Varësisht tash për çfarë dërsi bëhet fjalë, varësisht për çfarë personi bëhet fjalë, varësisht domthon ë çka dëmna për atë njerë, a mund të ketë pengesa.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 Për daj ti në qofë se ki diqka konkret, unë e për shumë të thua, është firën hodgja, në firën vend së pegën këtë liber. Fërta më nërë për këtë, në besedë private mund të bisedojmë, a bënë me shku, a zë bënë me shku, pa më në në qofë se ka arsyje, se kudë që ka kërë e ka të mirë, a ka dërstë mirë, duhet me shku, pëse jo, me mësu mirë. Për në që zikush ka me dore devime, serioze, shqecuse, Të rrezishëm për neve, atëherë po duhet të ndërmarrim masa dhe të flasim kundërtisht se nuk bën me skuajtje. Por ndyshja thelësore mbetet që të përfitojmë nga çdo që kemi mundsi të përfitojmë, ngasë uh, deturia është dhe urgësia është një gjë e humbur e besimtarit, çdo që e gjon duhet ta marr Allahu dhe mësimi. Kemi një tremutërin kuadrorin Mordane? Alemirëu Oman? Nimroma. Ë, uh, kam një pritje për ju. E po? kam një vënë pas në dhjetë orë. Po? Oh.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 kur të në moshë madhore do të thotë do të themë mherin në moshë madhore përmes shenjave të caktuara ose së ciklit ose forma të tjera që i kanë përmendur dietarët se janë shenja se ajo është futë në moshë madhore. Dhe në momentin kur ajo fu fut në moshë madhore duhet të mbulohet. Dhe këto njerëzit eh uh, manipulojnë me njerëz. Ajo as tëri nuk dinë me vendos. Çka kamë vendose? Çka kamë vendose? Po ne obligojmë që, që, që ajo e ka caktuar. Për shembull nëse ajo do të më bëni punë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 E themi iki pasme dia duan më shko te ka dalë ajo rime vendos. Siç a më vendos ti, ka vendosur për dikush tjetër? Ka vendosur dikush tjetër për këtë vajzë? Dikush që e më di më shumë ja. se ajo. A bon më vet një një një një po më ne 3, 15 dia, 16 dia moshë për famën. Sa të mëna për shkakut për këtë. Libër matematikës, a është i përshtatshëm a Ne kisha mësua se kisha mësua. S'ka më, s'ka më vendosur sikto. Ti kimë shkuar apo kemë mësuar? Dikush t'i ka vendosur kët, a bën ti mësu kët, a s'bën mësu? Më apo jo, jo të gjitha veprimet e, edhe vendosit, ja, i ndështrohen picësorve. Ata thash, a kimë vendosur ti apo do ti më vendos? Ja, ja. Jo, jo. Kogjoçi ka vendosur dikush tjetër. E lini ja zbaton vendimin në, vendim në diku që është më i ditor se ai. Në kët rast, për xamin e famshëm Limone, nuk kaçka më vendosur, a jo? Ja. Ai ja ka më zbatuar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 që a kemi mësu në klasën e dhejtë e një mëjtë, ka vendos nuk ushtë tjetër, qëfar piti ka marë në test maturës, ti kemi zbatu, ti kemi shku atje, ti s'ki tjetër rukë dalje. Hedhe shamija o që është tut, nuk ka pun vendosje këtu, është obligim, që Allah t'ka obligu me te, duhet me zbatu, duhet me zbatu, e, vendimin e Allah Gjellewara. Pse shamija nuk ushtë obligim, kër i ka vajzat 8 vjetë, 9 vjetë, pse?